Två ett. Är ja man, Ah, ja, jag har slut. Vad har det där? Ja, det var pumpet. Det var detta vi eh, diskuterade När vi diskuterade innan E3 Det kommer bli en likadan Kratos Med en musklig snubbe Ja vi... ah, det vet jag inte De kommer väl gå hand i hand Hela spelet genom också antar jag För det, de har sagt ju att man Styrar honom pojken med en knapptryckning Ja de har gått ut med nya uppgifter ju Så att man använder en knapp till att styra Strånen Jag vet inte det sa de, inte, de sa bara att de, man, man spelar båda liksom Tempot kommer att dra ner lite tror jag, känns det som. De har ju bytt perspektiv också alltså just på det här med i, i God of War var det liksom lite fasta kameravinklar ibland och så här var det här liksom verkar det vara med över vilket gör att det blir ett annat sorts spelande man får inte samma överblick ja, ja det blir inte så det här överblicken i, i, det, det känns inte som att det blir lika mycket många gubbar och fiender på samma gång utan det blir nog mer jag skulle nog tippa på färre strider och inte lika intensiva Mm All oh. Det går att göra lite mer med dem då känns det också Man kan, det, det, det, känns, det känns som att de andra, de andra är så satta redan om de gudarna det känns som att de här finns mer liksom utrymme till egen tolkning på ett annat sätt som gör att det kan bli intressanta eh, både intressant manus och intressanta strider Man kunde ju bytt färg på honom i alla fall. Man var tvungna att ha exakt samma. Ja, någonting annat. Jag hade inte behövt ha exakt samma. Det känns lite lite onödigt. Ja, men han har samma samma målningar, det, där. jag menar, samma färger, det är lite tråkigt. Ja, men de har lagt, lagt det blott istället liksom. ja. Men de hade inte behövt de hade inte behövt göra han Alltså om de hade tagit blå färg och byttat. Det så är det inte så att de hade behövt kalla, eller bestämt att han ska heta Kratos eller? Mm. Ja, det är lite tråkigt att de har använt det så, det tycker jag. Men som sagt, vill de göra han lite mer mänsklig så är det nice. Alltså det, det kan ju vara... För det, om det här är... Ni vet ju hur det slutade, eller hur, varför han blev så här. Det var ju för att gudarna dödade hans familj. Så det här är en prequel på första spelet. Ja, men det är ju... Ja, absolut. Det, för jag, jag tror, eftersom det, om det är hans son... Så är det ju så att, för att han är ju arg för att uh, han tvingades döda sin egen familj. En son var det. Nej, en son. Uh, så att det känns det som att det här kan vara en prequel i så fall. Mm. Nej, men för att han, han var ju han, man har ju sett tillbakablickar i God of war och då var han ju en helt annan person innan han blev den här vansinniga mördaren, för att just då var han ju mer mänsklig med sin familj och han var ju liksom lycklig på ett annat sätt Ja, precis Så att, och, det här, och det, då spelade det här ganska bra in i just det, kan jag tycka Mm Absolute. Woho! Ja, och vad var, det, vad var det Roger sa att han ville ha? Det var precis det jag ville ha ju. Ni kommer ihåg det. Mm, jag ville bara påpeka det. <laughs> ja, jag hoppas det. Jag är skitpepp på detta. Nej, Skyler är jag inte intresserad. Av. Nej. Det är men jag skulle kunna tänka mig att köpa figuren. Det skulle jag kunna göra få av hyllan, men eh, inte annars. Nej. Ja, jag vill ju ha de här gamla spelen. <laughs> det är det enda jag begär. Om man ser, om man ser arten, arten de har lagt in i någon bild så ser det askoolt ut. Mm. Ja, eh, lite grann. Nej, men jag vill ju inte ha 3D Crash. Har vi bestämt. Jag, jag, jag vill ju jag vill, jag, jag vill ha precis de som de ska göra. nej jag, jag, jag, jag vill ha de gamla. Ge mig dem, det har jag fått nu. Så nu är jag nöjd Ja, men det, det är väl lite så för Skyland, det kommer ju vara, han kommer ju komma i figur och det såg ju tredjaktigt ut och sådär. Så ni kommer säkert bli nöjda om ni köper Skylanders där. Men behöver de, göra, behöver de göra ett helt nytt spel om de har det i Skylanders? Jo, ja, men då behöver de, det blir som ett nytt spel, liksom... fast det är inte så många som känner till Crash egentligen det är ju mer det är ju... ja. ja ja är det det ja men jag vet inte om det är vi som är mest köpstarka Ja, vi är starka, men vi är inte majoritet i... i så det är det, det det handlar om. Vi kan vara köpstarka som helst, men äh, har vi har ingen majoritet i antal så spelar det ingen roll. Alltså, han, är ju, han, är ju inte, han har ju inte någon utstråling direkt. så Han är rätt rolig, men han är inte jättebra karaktär, jag. Det, jag, det jag gillar är liksom just det här, hur, hur spelen spelas. Eh... Uh. Ja, jag hoppas det. Ja, är det Skylanders, absolut. Men hade de släppt ett spel från början så tror jag inte de, eller utan Skylanders, tror jag inte det hade tilltalat lika många. För då hade det inte. Men nu är det Skylanders så det säljer en. Mm. jag hoppas så såklart på det. Men äh, jag, tror, liksom, jag tror inte de behöver göra mer om de släpper Skylanders med Crash. Mm. Mm. Ja, det är bra pris. Jag gillar de här 369 priserna. Och så där. Jag tycker det är skitbra priser på spelen. Mm. Uh, ja, alltså Jag är ju klart intresserad av det. Jag får ju såna här och den nödvändiga historien vibbar av uh, det här. ja, uh, Och jag vill ju inte att den ska uh, den kommer säkert dö eller något. Jag är orolig för Ja. Uh. <laughs> ja men jag vill ju. alltså det, det, De spelar väldigt mycket på känslor och jag, jag, tycker, jätt, jag tycker jättemycket om det, jag har Colossus. Jag har inte spelat Icon, uh, jag har spelat, jag har bara inte rört det. Nej, det, nej, det är Riemalsen jag har. Nej. Men Shadow of the Colossus tycker jag om jättemycket. Gjorde jag, så att det här... Det kan gå husbäst. Alltså, även om det inte blir ett eh, toppspel så är det ändå kul att det finns, tycker jag. Mm, det är... Mm, det är den bästa bästa palettanarna. Mm. Det är som det är som han chartar också. Nej. Mm. Mm Ja. Oh. Det här är också väldigt nischat eller så lite nischat är det med rollspelsinslagen och det här vad jag har förstått. Det känns som det är en liten det är ett rollspel av ett slag vad jag har förstått det som. Okej. Okay. ah ja. Mm. Jag gillar Guerrilla Jag tycker Killzone 2 är ett riktigt jävla bra spel mm. Ja men jag vet inte Ja det jag gillar också De är väldigt duktiga rent tekniskt På sina grejer och sådär Men det var inte 2 var något speciellt med det jag vet inte. Det var väl det när man spelade När man skaffade en PS3 antar jag Därför man fick sådana Wow Ja mm. Vilken en tre han gjorde. Ja. <laughs> oh. Jag älskar den den burnen som Readers gjorde sen på Instagram. <laughs> ja, det var så jävla. Readers hade lagt upp en bild på eh Ko ja. och, och så jag är jätteglad Kojima <laughs> som, som som dricker ur koppen då. Typ is Kojima. Mm, absolut. Det, ja, man kan inte annat än vara pepp i alla fall. Ja. Jag är pepp. Men jag är, all jag är alltid pepp på Final Fantasy spel även fast som jag Ja, jag har spelat emot det. Eh, jag tyckte det var läskigt som fan. Eh. Nej, alltså, jag är ju, jag har så mycket frågor angående detta spelet som jag vill för svara, eller få svar på. Eh, varför det heter Resident Evil 7? men eftersom de har gjort såna radikala ändringar så jag hade älskat om de hade bara döpt till Resident Evil och fortsatt med det här för det här så har de med sjuka så menas det måste menas att du måste ha någon koppling med de andra spelarna karaktärer och allt sånt där det är annars så Ja, men det är det jag hoppas i jag, alla mm. Nej. Spelat måste ju i princip vara klart nu. Det är bara sex månader. I januari. Mm. Så det borde ju i princip vara klart. Ja, men det gör man allt lite så här alltså är det ett, alltså är det för att sponsra v eller så att få VR och bli så är det det de kommer satsa på eller är det, kommer det vara liksom ett VR demo eller kommer det vara ett riktigt presentabelt spel? Jag är lite skeptisk just för att de är de utan så här bara Ja, jag vet. Men är det, det är just det här med att jag gillar att det första uppsättningen. Jag gillar verkligen att de gör om serien. För jag tycker att det var sjukt spännande. Och jag hoppas verkligen att de, att de gör det. Alltså att de resident i villar till det, Till det. Alltså så det passar. Ja, precis. Men jag är också orolig för att det blir ett VR-demo av ett slag. Där det bara är skrämseleffekter hela tiden. Så att jag... Jo, det fick jag. När man gick fram, man vände sig om så var det en en skylt mitt, mitt i mitt i ansiktet och det är alltså sådana här som så man såg att det här kommer se coolt ut i VR liksom. Det var det jag typar. men jag sagt jag jag var livrädd så att jag jag jag gillar att de, att de gör något nytt med det. Ja, men det är det jag menar. Alltså, är det, vad är det som driver dem till det, att göra detta spelet? Det är det. Mm. Mm. Och det är därför jag, jag, jag önskar... Jag, jag önskar att de hade börjat om och badat upp till Resident Evil och kört på detta ett tag nu. Det hade, liksom, det hade jag... Ja, och bara döpt, men jag gillar en låtighet alltså bara döpte till Resident Evil och börjat om alltså på en helt andra karaktärer och bara ha ett nytt skräck i första person så fortsatt på det ett tag. Jag tror, jag, jag tror aldrig vi kommer få se ett normalt... Alltså sånt, så, alltså sånt gammaldags. Jag tror. Jag tror Det här tror jag kommer funka för den äh, yngre publiken om man säger det så. De som inte är uppväxt med den gamla serien på samma sätt. Uh, och jag har absolut ingenting emot det. Men jag önskar att de inte hade döpt satt att sju efter. För det, jag tycker det, det är helt onödigt. Ja. Det... Mm. Jag har tänkt säkert som spelar sexan efter detta, liksom. Ja, jag är Leons Det gillade jag. Men de andra var, nej, det var sådär. Men. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Uh, jag är pepp. Jag älskar ju både Beyond och uh, Heavy Rain. Tyckte var skit på spel. Så att det är klart, man är alltid pepp på ett uh, nytt uh, cage spel. Absolut. Jag har sett fram emot detta som var så den första trailern med henne. Den för jättemycket länge sedan. Den som var liksom en de ah, teknikdemo nu. Sunset Overdrive, jag fick jättemycket Sunset Overdrive-vibbar över detta, just med färgerna och just det här med, att de var väldigt duktiga på det här med att få Nej. ja, precis mm. så det, det tror jag, jag har stora förhoppningar ja. jag, vill, jag vill ha ett bra spider spel det förra var inte jättebra, det senaste Uh, jag vet inte alltså jag är så alltså, jag, jag vet ju att det är nice alltså, jag har ju provat min gear VR och sådär jag vet, jag ser ju potentialen, jag gör verkligen det men uh. mm. ja, jag får ju försöka alltså start stack med dem se om jag kan komma och prova det, se om jag får någon liksom någon vettig så jag får lite, så här, jag får prova på det Mm, jag får kolla läget med om vad de säger. Men. Mm. Jag har inte sett något som. Som. Liksom, så här, som, som får mig att vara. Wow, jag måste ha det. Nej. Hur, hur slåss jag. Hur slåss jag liksom smidigt i Batman med i VR. Okay. Uh, nej, det lät inte heller intressant. Men det känns som här typ det känns ju de flesta spelen verkar kännas som en Bergdahlbana. Sätt dig och enjoy the ride och titta lite överallt. Det är liksom det ger mig ingenting. Jag, det, det, det är säkert coolt att så här, visa upp för någon. Kom, kolla vad jag har för någonting så blir de imponerade och sen så rör man inte med. Ja det där Ja det är sportgrejen va mm. Ja det kan bli coolt ja, som sagt, det, det är fortfarande i början Och man vill ju ändå att Det, det ska hitta någon sorts standard I hur man spelar Just nu finns det inte riktigt det Det roligaste jag har sett är Eagle Flight. Det tyckte jag så jävligt roligt ut. Det är väl det i så fall. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig att spela. Absolut. Det, det. Ja. Ja, men man, kommer, man kommer man kommer alltid se dum ut när man sitter med ett VR headset på huvudet. Ja. Man ser ut som en idiot i fall som helst. Det är skit samma Men det, det, det såg ju i alla fall roligt ut. Alltså det här med att flyga och kan ju funka liksom öppet. Men ja som sagt, det är en jävligt cool teknikgrej. Men jag vill att det ska tillföra någonting mer än bara typ en härlig eh, åktur. Men mm. ja, det kan säkert bli skit på. När det väl kommer igång, ger det ett par år till så är det säkert excellentt. Mm. Mm. Ja alltså det är ju Sådana spel funkar Gone Home till exempel Och då The Witness har ju varit nice att spela också Ja, det vet jag inte. Men det är också ett lugnt spel. Sådana spel som inte som, ja, som man kan bara röra sig långsamt i. Men jag vet inte om jag vill ju betala så mycket pengar för just liksom, bara sådana spel. Uh. Men är det inte så, man jag en gång typ och sen är det klart liksom. Ja, ursäkta, men är det, det? ja det... Ja, man måste kunna få ett Wii Sports eller något sånt med sig, alltså så. Mm. Ja, eller Wii Sports är ett jättebra exempel till Wien. Ja, <laughs> ja det fick man inte ens till i alla bundla heller. Nej. Ja. ja. Mm, absolut. Ja, det är, för mycket, det är för mycket pengar för mig att lägga på en grej som jag inte ens vet om jag kommer att använda så mycket. Det, det. Mm. Ja... Nej, absolut inte. Jag vill heller, jag vill heller, jag kör, satsar på 4K gaming istället. Det är min min äh, grej nu. Ja. Mm, alltså ja, det är eh, intressant ut som fan. Uh, Sätta någonting Mm. Nej, men det, ja, jag tror jag också höga fan. Jag läste lite om det idag också att de har, de har mixat ganska mycket med PS4 för att kunna kräma ut så många NPC som det är i, alltså i zombieväg. Uh, ja, uh, så mm. ja, Nej, det är som sagt jag, det börjar bli lite mycket zombiespel för jag håller inte reda på allihopa. Det är en, det är en del som är på väg ut också. Ju. Uh, så Mm. Mm. Och sen är det ganska lätt AI att göra förmodligen för de behöver inte vara så smarta. Rent konferensmässigt så tycker jag den var på topp. Det var en femma, liksom, och spel också. Men det var just det här. De är så. De är så bra på att känna, alltså och få en att känna sig att man, att man gör någonting bra. De, är, de verkar väldigt öppna och de verkar väldigt ärliga med vad de säger. Alltså, när De går ut på scenen. och att de verkligen är. De gör det för oss, gamers på ett sätt som. Jag, jag, får, ingen, jag får inte riktigt den. Uh, typen av Microsoft till exempel utan det här är mer, det, det är mer man känner igen sig mycket mer här och känner sig lite mer välkommen och det kändes väldigt påkostat och uh, jätte ja uh. ja mm. Mm. ja men så tror jag Microsoft blev lite kaxiga där när de med sin Xbox 360 och de gick upp liksom och var lite de var nog lite arroganta i vissa sammanhang och Sony har gått åt andra hållet mm. Sony har gått åt andra och de har gått omvandra där liksom grann. och det, det märks väldigt mycket för att det, det, känns inte, det känns som att han läste inte från ett papper hela tiden när han pratade utan han han pratade lite mer från hjärtat än vad till exempel Phil Spencer gjorde Mm Jag vad Jag vet inte jag, jag, jag har fått som men. Det är, jag gillar att det, sp, att det är spel som är fokus hela tiden. Det är, det är inte mycket snack i början utan det är liksom spel på spel på spel hela tiden. Om man jämför med för påsen där det var typ, ja, nu har vi sålt så här mycket och nu har vi gjort detta och alltså bara det, det, det, jag älskar att de har gått ifrån det. Det är, det är inget sånt vi vill sitta och kolla på, på en konferens liksom. Hey.